Кілька молодців заскочили в село, звістити про перемогу козаків і розгром татар. Вони зовсім не відчували того, що терпів отаман. Люди в селі дуже раділи. Зараз ударили в дзвони, і народ сходився до церкви, щоб відправити молебень. Потім вийшли всі привітати переможців. Тарасові, коли це побачив, здавалося, що люди глумляться з нього, бо він знав найкраще, що не пішло так, як він собі бажав. Та й тарасівчанам стало ніяково, як через ворота в'їхали вози з пораненими й вбитими. Рідня вбитих почала голосити, і це голосіння ранило душу бідному Тарасові. Такий був сумний, що й з жінкою не привітався, а зараз пішов до старого кіндрата шукати розваги на свій смуток. Привітав, але похньопив голову. Що з тобою, сину, хіба не задоволений перемогою? Не лише незадоволений? А то наказав би собі голову відрубати на Майдані за те, що стільки людей збавив, стільки поранених привіз. «Говориш, Тарасе, – мов маленька дитина, – де дрова рубають, там тріски падають. Без втрат не можна обійтися. Та ти порівняй ці втрати з тим, що ми через те виграли. Перед усім цього було треба, щоб козаки не залежувалися і не розледачили. Я вже давно помітив, що таке безділля доведе до того, що людям не докучить вправлятися, покинуть зброю, а це небезпечна річ у нашому становищі. По-друге, ми помірялися з татарами і нагадали їм, що ми щораз душі та небезпечно нас зачіпати. Тепер знову матимемо якийсь час спокій. Чого ж тобі сумувати? Мені сумління не дає спокою, що не одне зробив не так, як треба було, що можна було собі запобігти втратам. «А хіба ж ти робив це навмисне? Не все складається так, як людина собі бажає. Ти хотів зробити найкраще, та із того ти скористав, бо вдруге такої самої помилки вже не зробиш. В іншому разі з такої помилки могло б вийти велике нещастя, а так тепер малим обійшлося. Заспокойся, сину, не мордуй твоєї молодої душі. Ти хочеш, щоб завжди тобі таланило? Пам'ятай, що ми тільки люди» а людину призначив Господь не на саму радість, але більше на гори, ніж на гразд. Тарас подякував старому за розраду і вийшов від нього заспокоєний. Решту договорив собі сам, а хіба ж йому не могло таке саме статися, що й покійникам. Він же себе нещадив, не ховався за плечі інших, а йшов попереду всіх. Поки зайшов додому, вступив до хати Трохима. Біля нього заходилися мама та жінка, старий знахар, Прокіп, а найбільше татарин Максим. Той знав добре, як з ранами поводитися. Перев'язали рану на ново, татарин запевняв, що трохим видужає. Так само провідував Тарас інших поранених і для кожного мав слово розради. Зайшов провідати і поляглих. Їх уже повмивали, поприбирали і повкладали на лавах. Сім'ї їхні голосили, та ніхто на Тараса не ремствував. Усі знали, що цей похід був потрібний. Аж пізно вночі прийшов Тарас додому і привітався своїми. Він виправдовувався. Не міг я раніше прийти, бо треба було зайти скрізь, до всього придивитися, хоч я такий знеможений, ногами ледве волочу. Сьогодні забагато було праці. «А що з Трохимом?» – спитала Маруся. «Глибоко проколений, та Максим запевняє, що видужає». «Тільки крові забагато зійшло з нього, не зараз буде здоровий». Якраз зайшов у хату Журавель. «Добрий вечір вам. Вибачте, що так пізно прийшов та не міг ніде Тараса знайти». «Пане Голово», – сказала Маруся, – «чи не можна б завтра, бо Тарас дуже знеможений, треба б йому трохи відпочити?» «Нічого, хай ляже, спочиває, а я присяду, коли мене не проженете, та й поговоримо». «Сідайте, батьку, сказав Тарас. У мене лише тіло знеможене, голова на своєму місці і язик здоровий. Велика була орда. Господь відає, ви знаєте, татарський загін, хоч би найменший, до тисячі налічує. А бойових татар і одної третини з нього не виходить. У бою я не міг цього розглянути. Так само ті козаки, що на добах сиділи, не могли їх полічити, бо все мішалося, мов, у мурашнику». Та вони на те були поставлені, щоб розглянути розміщення табору, з котрого боку можна вдарити. Це вони зробили дуже добре, нам знову воли помогли». Журавель почав сміятися. «Може, тепер татари не беруться розуму і не будуть з волами возитися? Цього вони, певно, не зроблять. Чи видав хто, щоб тхір пощадив курку, хоч він і не голодний?» Але може бути і таке, що вони покинуть цю переправу через річку і підуть на іншу. Тоді мали б ми спокій на всі часи. Цього, Тараси, не сподівайся. Вони хоч би й пішли на іншу переправу, то не покинуть думки, що колись заскочити нас несподівано і розбити. Не бояться вони нападати на великі міста, підходять під наш Канів та аж під самий Київ, забігають далеко на захід у чужі багатолюдні землі, то не злякаються і нашого села. Кажуть, що кримський хан живе в згоді з литовським князем. Та що з того? Крим жаліється перед князем на козаків, а князь перед ханом на татар. Тоді хан скидає з себе вину на ногайців і буджатських татар, степовиків. А ніхто не розчовпає, де правда».